Morgonnyheter från TT Från Oslo meddelas att den tyska kapitulationen nu är definitivt klar Tyskarna har från och med klockan 4.20 i natt betraktats som krigsfångar Vidkun Kvissling befinner sig på sitt privata residens på Bygde Vilket bevakas av hemmafrontsmän På fredagen sänder kung Gustav V ett telegram till kung Håkon av Norge på dagen för Norges befrielse sänder jag Eders Majestät, den kungliga familjen och hela Norges folk mina varmaste lyckönskningar. Han avslutar telegrammet så här. Hela Norden är nu fritt och vi emot ser med förtröstan en framtid i nordiskt samarbete och broderligt förtroende.